Imnul al 13 lea al Sfântului Simeon, O teolog, cu titlul Îndem la pocăință și cum anume voia trupului, și cu anume voia trupului unită cu voia Duhului, a Duhului Sfânt, face pe om cum fațășare, cum Dumnezească. Plâng și mi se străpunge inima când îmi strălucește lumina, și văd sărăcia mea și știu unde sunt și în ce fel de lume muritoare locuiesc muritor fiind și mă încânt și mă bucur când înțeleg starea și zlavadate date mie de la Dumnezeu și mă socotesc pe mine însumi ca un înger al Domnului împodobit întreg cu veșmânt imaterial, veșmânt de lumină dumnezească necreată. Așadar bucuria mi-a prinde dorul de Dumnezeu care mi-l dăruiește și mă schimbă, iar dorul face să țâșnească râuri de lacrimi și mă luminează încă mai mult. Ascultați voi care ca și mine... <coughs> ați păcătuit împotriva lui Dumnezeu sârgui și alergați cu încordare în faptele voastre să primiți și să puneți mâna pe materia focului material iar spune în materie ți-am arătat ființa Dumnezească și să aprindeți adică lumina dumnezeiască și să aprindeți candela la minții sufletului vostru ca să faceți ca să vă faceți sori care strălucesc în lume. Chiar dacă nu sunteți nici de cum văzuți de cei din lume, ca să vă faceți ca niște Dumnezei, având înăuntru vostru toată slava lui Dumnezeu, negreșit în două ființe, în două firi, două lucrări și două voințe, precum strigă Pavel. Căci una e voia trupului curgător, alta cea a Domnului și alta cea a sufletului meu. Dar ca om nu sunt trăit, și îndoit sufletul meu, E legat în chip grei de trupul meu, dar acestea nu caută în mod separat fiecare cele ale sale, că nu caută sufletul separat de trup cele ale sale. Ca de exemplu, faptul de a mânca și de a bea sau de a dormi, de care, despre care spun că sunt <coughs> voia de țărâna a trupului și iarăși dat, fiindcă separată de suflet, această voia trupului nu caută nimic asemănător, ce este moarte nesimțitoare ca lutul, o că există o singură voință a omului, pentru că totul aparține sufletului. Tot ce este în om aparține sufletului. Deci cel care și-a unit Duhul propriu cu Duhul lui Dumnezeu a ajuns de form, a ajuns Privind, primind pe Hristos în pieptul său și creștind de la Hristos, având negreșit format în el, însuși pe Hristos, cel insesizabil și numai pe el, care e cu adevărat inaccesibil pentru toate făpturile dar o fire neprihănită, o ființă ascunsă, o de oameni necunoscută în majorității oamenilor, o milă nevăzută de cei ce trăiesc fără minte, ființă neschimbabilă neîmpărțită trei sfântă lumină simplă și fără formă, cu totul necompusă, cum te-am văzut, cum te-ai te făcut văzută ca mine, cum te-ai făcut cunoscută celor din întuneric, cum ai fost ținut în mâinile Sfintei tale maestre se referă lumina acum la. Fiului Dumnezeu întrupat la Logosul dumnezeesc cum ai fost legat ca un ucigaș, cum ai pătimi trupește ca un făcător de reele împărate, vrând pe toți să-i mântui și să-i aduci iarăși în slava Raiului. Aceasta e economia ta, aceasta e venirea ta, aceasta e mila ta, până în măruntai în adâncurile tale și iubirea ta de oameni care să facă cuvinte pentru noi, toți oamenii, credincioși, necredincioși, păgând, păcătoși și sfinți. Fiindcă arătarea ta, Venirea ta în trup. S-a făcut o mântuire comună tuturor și răscumpărarea acelor vii și acelor morți. Dar ceea ce se face în chip ascuns în mine despre și se săvârșește, și se săvârșește în parte într-o necunoaștere cunoscută, adică nu știm, pe de-o parte, simțim că ne Dumnezeu, dar de pe de-o parte, nu știm cum arată toată schimbarea noastră în bine cunoscută, negreșit de mine, necunoscută însă altora. Ce limbo o va grăi, ce minte o va tâlcui, ce cuvânt o va rosti, ca și, mână, ca și mâna mea să o scrie. și cu tremurător, cu adevărat stăpâne, cu tremurător și mai presus de cuvânt, e că mi se arată lumina pe care lumea nu o are. Și mă iubește cel ce nu este în lumea aceasta, de Hristos Dumnezeu, și iubesc pe cel ce nu este nicăieri în cele văzute. Șed pe pat fiind afară din lume. Și fiind în mea văd pe Cel Ce este afară din lume cu care Vorbesc și îndrăznesc să spun Pe care îl iubesc ca un prieten Și El mă iubește ca un prieten pe mine Mănânc, mă hrănesc frumos Numai din vederea Lui și unit fiind cu El Trec dincolo De ceruri și știu că acest lucru E adevărat Dar una e atunci Dar unde e atunci trupul nu știu Știu că coboară cel nemișcat, Coboară Dumnezeu Prin strava sa la noi știu că mi se arată ce nevăzut, știu că cel separat de toate creația mă primește înăuntru său și mă ascunde în brațele sale, și atunci mă găsesc mereu afară din lume. Dar și eu, cel muritor și mică lume, văd înăuntru meu întreg pe făcătorul lumii și știu că nu voi muri având viața aceșnind în întreagă înăuntru meu. E în inima mea, dar este în cer, mi se arată fulgerând o potrivă aici și acolo. În același timp suntu Simeon vorbește despre coborârea lui Dumnezeu care uh, înseamnă care nu înseamnă uh, mutarea sa în lume ci în același timp slava lui Dumnezeu pătrunde în ființa noastră dar ea este și în afara ființei noastre și mai presus de toate și ne ridică și pe noi la vederea slavei sale slava lui Dumnezeu coboară pentru ca să ne ridice pe noi la vederea slavei sale dar în ce fel se fac acestea cum voi putea înțelege bine și cum voi putea rosti câte înțeleg și văd în extaz. Căci într-adevăr cu totul de negri și de nerosti sunt cele pe care ochiul nu l-a văzut, urechea nu l-a auzit și la inima trupească a omului niciodată nu s-au suit. Pentru că la inima omului duhovnicest s-a suit ca, unui, ca unii care au văzut zlabă lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, stăpâne, că ai avut milă de mine și mi-ai dat să văd acestea. Și să scriu așa și să vesteți celor împreună cu mine iubirea ta de oameni, ca și acum popoarele, semințiile și limbile să fie inițiate, introduse în taina, potrivi cărea pe toți cei ce se pocăiesc fierbinte, tu îi miluiești, le faci bine, îi cinstești și zrăvești Dumnezeu meu, deopotrivă cu apostolii tăi și cu toți ființii faci pe ei, ca pe unii care te caută cu tot dorul și cu frică și numai spre tine privezi făcătorul lumii, cărei se cuvine slavă, cinste, tărie și măreție, ca un împărat, Dumnezeu și stăpâna toate, acum și pururea și în vecii vecelor. Amin.